și în și pe pământ El tată, și sfânt. Preotul Valeriu aduce lecțiune Ale 017 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Nu bănuiți iubiți ascultător, Câtă bucurie minândă sufletul și inima Ori de câte ori mai apropii de aparat Să pregătesc aceste lecțiuni Sunt convins că aceeași bucurie își găsește ecou în multe inimi ale ascultătorilor și abia aștept să ajungem în cer, să ne bucurăm împreună cu toții de marele de care ne-a făcut Dumnezeu parte, mie de bucuria aceasta de a vă prezenta lecțiile, dumneavoastră de a le asculta și toți să mulțumim Domnului Isus căci numai din El, prin El și pentru El ni se fac parte de aceste haruri minunate. În lecțiunea de astăzi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu cu mare bucurie, cu respect și cu reverență de capitolul 1 al Evangheliei după Luca, versetul 59, pe care îl vom citi, urma de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din cartea Dar el a fost lepros. Am aflat cu mare mirare în lecțiunea trecută că atunci când un lepros era acoperit de rana aceasta aleprei se făcea alb din cap până în picioare, Așa fel încât oriunde se uita preotul nu mai găsea nimic neatins din el, era declarat în ciuda faptului că atunci când avea numai o anumită porțiune din trup atinsă, era declarat necurat. Am văzut prin analogie că în același fel, când un om vine la Domnul și și spune, sunt pierdut, nu mai pot face nimic pentru mântuirea mea, atunci Domnul îl declară curat mai repede decât pe acela care zice, eu nu sunt chiar atât de rău. Am făcut și eu ceva, dar hey, nu chiar așa, n-am să casa nimănui, mai fac și eu o pomană. Aceștia nu au parte de curățirea de lepră din partea lui Dumnezeu, pentru că ei se socotesc pe sine buni și numai în anumite porțiuni ale vieții lor răi. Toți aceia care au mers pe același drum, care au mers pe drumul acesta de a-și recunoaște răi, totalitatea lor, așa cum a fost Simon Petru care a zis, Doamne pleacă de la mine că sunt un păcătos. Așa cum a fost îl Harul de pe cruce, care a zis, Doamne, pentru mine este drept să primesc pedeapsa pentru ce am făcut, așa cum a fost Vameșul, din rugăciunea Vameșului și care și-a înălțat ochii spre cer și a zis, Doamne, ai milă de mine păcătosul, toți aceștia au primit vindecare. Toți au descoperit nu numai că sunt leproși, ci și că sunt plini de lepră din talpa piciorului până în crește. Niciunul din ei nu va fi în cer pentru lucrările sale bune. Toți mărturisesc că nu există nici unul care să facă binele, niciunul măcar. Și tu, drag ascultător, acolo unde toți au dat greș, crezi că poți spera să poți trece biruitor? Toți au fost pierduți, ruinați și aveau iadul în fața lor, dar au recunoscut că sunt păcătoși. Numai așa au primit iertarea păcatelor și au fost curățiți. Dacă accepti această poziție, vei primi și tu iertarea și curățirea. Ferice de cel drept despre care în Cartea Iov 33, 27, 28 scrie, atunci el va cânta înaintea oamenilor și va zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și nu mi s-a răsplătit la fel. Dumnezeu mi-a scăpat sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumină. În poporul răscumpărat care va fi în cer, va fi cu neputință să găsim o persoană care să spună, eu nu am păcătuit niciodată, și prin propria mea biruință am ajuns aici. Lauda celor mântuiți ridică în slavă singurul har minunat al lui Dumnezeu, care s-a îndurat cândva pe pământ de păcătoși. De aceea, iubitul meu ascultător, vino așa cum ești la acest preot plin de har. El te așteaptă și îți spune, veniți acum să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De citit Isaia 1:18. cu 18. Dumnezeu știe că tu ești plin de lepră, plin de păcat, dar depinde de tine dacă crezi mărturia sa și ocupi, îți iei locul, poziția aceasta a păcătosului pierdut, care nu mai are nicio nădejde. Accepți tu această posibilitate? Dacă da, vei fi curățit și iertat. Pacea și binecuvântarea vor fi partea ta. Încă un cuvânt despre conținutul acestor vesete. Citim așa, deci, la Leviticul 13, 14 și 15. Dar în ziua când se va vedea în el carne vie, va fi necurat. Când preotul va vedea carnea vie, să-l declare necurat. Carnea vie este necurată, este lepră. Vedem aici tabloul omului care trăiește în păcat, cu toate că s-a recunoscut păcătos. El este acoperit cu lepră, dar se vede și carne vie în el. Păcatul este activ în carnea lui. Suntem mișcați să vedem în Biblie pe mulți oameni care au luat locul ca păcătoși înaintea lui Dumnezeu și au recunoscut. Noi am păcătuit la Daniel 9 cu 5 și toți au primit iertare și binecuvântare. Dacă ne gândim la oameni ca Faraon, Balaam, Acan, Saul, mei și Iuda, care și-au recunoscut păcatele, vedem totuși că sfârșitul lor a fost pierzarea. De ce? Ei au acceptat existența leprei, dar s-a arătat carnea vie. Nu cunoșteau nicio ură față de păcat și nici nu doreau să se lepede de el. Nu se vedea la ei nicio o pocăință adevărată, ci ei au trăit mai departe în starea lor de păcat. Aceasta înseamnă carnea vie. Deci este zadarnic să recunoști că ești păcătos în timp ce continui mai departe pe calea păcatului. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul pentru astăzi, dorind din toată inima să facem două lucruri. Să recunoaștem că suntem pierduți și fără nicio posibilitate de scăpare în noi înșine, iar al doilea lucru, să ne prezentăm de grabă la Domnul Isus, să ne izbăvească, să ne curățească și să ne dea viață nouă din viața sa. Te rugăm, Doamne Isuse, ca pe parcursul acestor 30 de minute să ne ajuți, ascultând la mesajul tău, să înțelegem mai bine imposibilitatea noastră de a ne scăpa prin noi înșine și apoi să venim la tine să ne curățești. Mulțumim pentru harul curățirii pe care vrem să-l primim spre lauda și slava numelui tău. Amin. Voi lăsa eu, vei lăsa tu, ca apa și sângele care au curs din coasta Domnului Sus să ne curețe păcatele? Iubiți ascultători, suntem în versetul 59 de la Luca la capitolul 1, pe care îl citim, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Versetul sună astfel. În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Cred că nici nu mai este nevoie să amintesc că aici este vorba despre nașterea lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a venit pe lume pe o cale neobișnuită și toate lucrurile din viața lui trebuiau să fie neobișnuite. El era rodul făgăduinței lui Dumnezeu și Dumnezeu lucra în viața lui în toate mișcările ei. Așa a fost și cu numele lui. Oamenii voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său nume cu semnificație frumoasă. Zaharian în însemnează, Dumnezeu și aduce aminte, dar gândurile oamenilor nu sunt gândurile lui Dumnezeu, chiar dacă ele par a fi bune. Oricât de frumoase ne-ar fi gândurile și planurile, înainte de a le pune în practică, să venim cu ele la Dumnezeu și să-L rugăm să facă El, ceea ce știe El că este bine, chiar dacă trebuie să ni le strice. Credința adevărată trăiește numai din Dumnezeu și din supunerea față de El. Asta este hrana și viața ei. Cine a primit credința adevărată, nu mai are voință proprie, ci voia lui Dumnezeu devine voia lui. Voiau să-i pună numele Zaharia, spune textul. Alegerea numelui la cei închinați, Domnului, nu este o lucrare simplă, ci este lucrarea lui Dumnezeu și el trebuie să hotărească. În Israel era obiceiul ca opta zi de la naștere, odată cu tăierea a pruncului de parte bărbătească, să-i se pune numele. În cazul lui Ioan Botezătorul, Dumnezeu n-a ținut seama de tradiție sau obicei, ci a ales El numele slujitorului Său și încă, înainte de a se naște. Nimic nu împiedică pe Dumnezeu să-și împlinească planurile. Nici tradiții, nici obiceiuri, nici oameni, nici cele din cer, nici cele de pe pământ. El trece biruitor peste toate și adevărul Său se impune puternic, spre fericirea fapturilor sale. Să avem deci încredere în Dumnezeu, chiar când vedem că El calcă obiceiurile știute de noi. Adevărul Lui e mai mult decât cunoaștem noi și planul Lui e mai întins decât putem cuprinde noi. Toată slava și ascultarea se cuvine Lui, acum și în vecii vecilor. Amin. Să vedem acum ce spune mama. La versetul 60 citim. Dar mama Lui a luat cuvântul și a zis. Nu, ci are să se cheme Ioan. Dintre toate ființele de pe pământ, cea din ființe ființă care poate fi și trebuie să spună un cuvânt despre copil, este mama lui. Nimeni nu simte cu copilul așa cum simte mama. Nimeni nu știe nevoile copilului și nu știe să-l ajute așa ca mama. Nimeni nu este în stare să apere copilul și să se jertfească pentru el cum o poate face mama lui. Are dreptate fericitul Ironim când zicea După Dumnezeu nu iubesc pe nimeni din lume atât de mult ca pe mama. Un înțelept, pe nume Smiles, spune așa Cea mai bună școală a purtării este, în tocmai ca și pentru caracter, familia în care mama este profesoară. Cel care a refuzat să înțeleagă ce a spus mama va înțelege ceea ce i-va spune nenorocirea este limpede un înțelept proverb african, iar un proverb indian zice, nu există templu mai frumos ca o mamă. Elisaveta, încă din primele zile ale copilului ei, a înțeles marele rol pe care îl avea față de creșterea lui. Ea n-a lăsat pe vecini sau pe rude să se amestece în viața copilului când ei au vrut să-i pună numele. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Mare lucru să poți spune nu când toți cei de pe lângă tine sunt de altă părere. Dar cine are adevărul, trebuie să aibă curajul adevărului, mărturisindu-l cu putere, chiar dacă toată lumea ar fi împotriva lui și ar avea de suferit mult. Mai plăcută este crucea cu adevărul decât slava cu minciună. Cine poartă acum crucea împreună cu adevărul, va purta luna slavei împreună cu el pentru o veșnicie nesfârșită. Să spunem nu la gândurile oamenilor și să spunem da tuturor gândurilor lui Dumnezeu. La aceasta suntem chemați noi copiii lui Dumnezeu. Creștin adevărat este numai acela care știe să spună nu și da împreună cu Dumnezeu. Să nu spunem nu acolo unde Dumnezeu spune da, și să nu spunem da, acolo unde Dumnezeu spune nu. Aici este taina adevăratei vieți duhovnicești de roadă și de biruință. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis nu, ci se va chema Ioan. La Dumnezeu numele are mare însemnătate. Așa cum s-a spus în meditația dinainte, la evrei, odată cu tăierea în el era dat și numele copilului. Iar numele dat era, de obicei, după acela al tatălui sau al unuia dintre rudele apropiate. Aici însă regula este călcată cu știință. Copilul nu se va mai numi Zaharia, ci Ioan. Și acest Ioan nu continuă familia lui Zaharia, preot în vechiul legământ, ci prin el urmează să înceapă un legământ nou, legământul Harului. Ioan înseamnă un dar bogat al Harului lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu, născuți din nou prin Duhul Sfânt, primesc un nume nou, iar cel vechi, moștenire de la părinții firești, nume de rob al păcatului și al morții, îl părăsesc. Cele vechi s-au dus, iată că s -au, toate s-au făcut noi, scrie la 2 Corinteni 5 cu 17. Domnul Isus a venit să ne aducă la viață nouă prin jertfa sa și odată cu viața nouă ne dă și un nume nou, nume din legământul cel nou al Harului toți câți l-au primit pe El ca Mântuitor și Domn al Ființei noastre, purtăm numele nou de Ioan, adică un dar bogat al Harului Lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 61, rudele când au auzit, s-au zburlit, ia să vedem ce spune versetul. Ei au zis, nimeni din rubedeniile tale nu poartă numele acesta. Nici nu-ți dai seama, fratele meu, cât de mulți latine, la tine, la rudele tale, la neamul tău, la religia în care ai fost născut și la felul tău vechi de a trăi, decât atunci când ești pus într-o anumită situație, când Dumnezeu îți încearcă lepădarea ta de sine, pe care spui cu gura că o ai, căci în adevăr Dumnezeu te pune la probă în prevința aceasta. Da, omul ține foarte mult la sine și la felul vechi de viață moștenit de la părinți. Mii de fire leagă viața noastră pământească de trecutul vechi și vedem lucrul acesta numai cu ochii duhovnicești după ce am trăit anumite experiențe cu Dumnezeu. Altfel, nu ne dăm seama. Când omul se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, când o rupe cu tot trecutul bun sau rău și începe o viață nouă, rudere și prietenii vin să-i pună întrebări, să-l spătuiască și să-l îndemne cu toată puterea să nu se rupă de familie, de religia strămoșilor și de toate obiceiurile bune, că doar, zic ei, poate să fie credincioși și temători de Dumnezeu și pe calea părinților săi. Este exact ceea ce am citit în preludiul lecțiunei de astăzi, unde omul nu vrea să se recunoască în totalitate păcătos și din pricina aceasta pierde harul mântuirii. Ei au zis, deci, rudele lui Zahari au zis, nimeni din în tale nu poartă numele acesta, un nume este un semn distinctiv. Rudele nu vor să ai alt nume decât al lor. De ce să porți numele de pocăit? O să te râdă lume, o să-ți pierzi reputația, o să te dea afară din servici și așa mai departe. Cam acestea sunt întrebările și sfaturile rudelor când e vorba ca cineva să se întoarcă la Dumnezeu. Când m-am întors cu adevărat la Dumnezeu, când m-am lepădat cu adevărat de mine însumi, am fost născut din nou și contopit în Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. De la data aceea am devenit un nou eu, Hristos în mine, cu o judecată proprie, cu o linie nouă de viață, linia sau calea vie a Domnului Hristos necunoscută de rude, vecini sau prieteni. Nu mai gândesc cum gândesc rudele mele sau prietenii sau lumea. Domnul Isus, noul meu stăpân, îmi dă ce să mă gândesc, ce să vorbesc și ce să lucrez. Taina vieții creștine este nașterea din nou, ruperea cu trecutul, purtarea unui nume nou și trăirea unei vieți cu totul nouă, necunoscută niciodată lumii. Dragul meu, s-a petrecut și în tine această minunată taină? Trebuie să știi că numai cine se întoarce personal prin credință și pocăință la Domnul Isus și îl primește ca mântuitor, numai acela trăiește cu adevărat minunea nașterii din nou. Vedem la versetul 62 că rudele necăjite că nu, vor să, nu se pot înțelege cu mama copilului se adresează tatălui. Citim așadar versetul. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pune numele. Atunci când nu e sigur de adevăr, să nu părăsești calea cercetării și căutării tale stăruitoare și să nu te rușinezi întrebând. E mai bine să măsori de 10 ori și să croiești odată, glăsuiește un proverb. Sunt lucruri pe care dacă le faci odată nu le mai poți desface. De aceea trebuie multă cercetare și chipzuință înainte de orice acțiune. Numai adevărul îți vrea și îți poate da cu adevărat binele și fericirea. El îți este prietenul cel mai bun chiar atunci când te mustră aspru. Nu fugi de adevăr, căci fugi de propria ta viață și fericire. Rudele preotului Zaharia au avut lucrul acesta bun, că în frământarea lor ca să pune un nume copilului, nu s-au lăsat pradă obiceiului sau piedicilor evite, ci au întrebat pe Zaharia, care era mult. Și răspunsul le-a venit la timp și în chipul cel mai frumos și strălucit. Să știi, Niciodată nu vei fi dezamăgit din partea adevărului dacă îl cauți cu toată inima fără întrerupere și fără părtinire. Întreabă chiar și pe cel care ți se pare mut, de acolo vei primi răspunsul cel adevărat. Locurile sau ființele pe care le socotești fără importanță, când este vorba de cunoașterea și stabilirea adevărului, sunt de multe ori tocmai ceea ce este mai important. Când vrei adevărul, nu te uita la muțenia cuiva sau la lipsa lui de talent în vorbire, sau la poziția lui socială, sau la gruparea religioasă din care face parte, sau la sex, sau la vârstă. Nu te uita la toate acestea, sau la altele asemănătoare, ci uită-te cu atenție la semnele adevărului. Adevărul se descopere celor curați cu inima în cercetarea lor, se descopere numai celor care nu-i pun nicio condiție. Adevărul se descopere a celor la care vor să i se predea 100%. Și sunt gata și pentru plug, și pentru jetfell. Binecuvântați sunt toți cei care vor și caută adevărul în toate privințele. Ei nu vor fi înfrânți niciodată și sunt singurii care vor ajunge să fie asemenea lui Dumnezeu. Așadar, Zaharia a fost întrebat prin semne cu privire la ce nume ar dori să pună copilului său. Iată ce. Atitudinea ia el față de această întrebare în versetul 63 de la Luca, capitolul 1. Zaharia a cerut o tabliță de scriști și a scris zicând numele lui este Ioan. Și tot s-au minunat. Nu există piedică în calea mărturisirii adevărului care este în tine dacă vrei cu tot din adinsul să-l mărturisești. Zaharia era mut, dar Muțenia nu l-a împiedicat să spună adevărul descoperit lui de către Dumnezeu. A căutat alt mijloc decât vorbirea, dar adevărul tot a trebuit și a putut să-l mărturisească. Fratele meu, să nu dai vina pe împrejurări, pe neputințele tale trupești, pe lipsa ta de talent, pe oamenii care ți se pun în cale, pe circumstanțe sau pe altceva. Și dacă ai adevărul în tine, adică pe Domnul Isus Hristos, caută cu tot din adinsul mijloace de mărturisire, că să știi, le vei găsi cu siguranță dacă vrei. Viața normală creștină este o viață de mărturisire necurmată a adevărului, o viață de înălțare necurmată a Mântuitorului Isus Hristos, o viață de lumină nestinsă în mijlocul întunericului lumii. Acela care nu mărturisește necurma pe Domnul Isus prin trăirea, vorbirea și cu toate cele ce țin de el, e una din două. Ori nu este născut din nou, adică nu e credincios, ori este un adormit. Sau mai poate fi paralizat de vreun păcat, sau o stare lumească. Creștinul este un misionar permanent în toată umblarea Lui. Fie în mijlocul credincioșilor, fie în mijlocul necredincioșilor. Și cine nu misionează, acela demisionează. Zaharia a deci o tabliță de scris ca să scrie numele copilului său. Ca urmași ai Domnului Isus, trebuie să fim niște epistole vii având scris numele Lui pe toate mișcările și cutele Ființei noastre Duhul Sfânt să scrie necurmat cu litere de foc pe inimile noastre de carne numele dragului nostru Mântuitor ca toți să-l poată citi cu ușurință și astfel să ajungă la mântuire Viața noastră trebuie să fie o epistolă a adevărului Zaharia deci a cerut o tabliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan, și tot s-au minunat. Cât de greu i-a fost lui Zaharia timpul celor două luni de muțenie! Suferința lui nu a fost numai fizică, ci și morală, căci din pricina necredinței a ajuns el în starea aceasta. Dumnezeu însă, în harul lui nespus de mare, a avut grijă ca Zaharia să fie vindecat de necredință, și pe măsură ce trecea timpul, credința lui creștea și se întărea când vedea cu ochii împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Elisaveta însărcinată era dovada puternică a lucrării Harului Dumnezeiesc. Zaharia ar fi vrut să strige de bucurie, dar nu putea. El este binecuvântat și totuși pedepsit, și anume, cu ceea ce este binecuvântat. Marea bucurie îi devine kin. Iar fiul său, care i-a adus bucurie, îi devine un propovăduitor al pocăinței încă mai înainte de a se naște. Cu câtă nerăbdare va fi așteptat Zaharia nașterea copilului ca să-i se dezlege limba după promisiunea îngerului, dar ziua a venit, copilul s-a născut, însă limba nu i s-a dezlegat. Cât de mult l-ar fi slăvit el pe Dumnezeu, dar nu putea? Trecuseră opt zile de la nașterea copilului, însă lui Zaharia era prezentă și tot prezentă era și credința lui în făgăduința lui Dumnezeu, care nu l-a înșelat. O mare necredință trebuie vindecată printr-o mare credință. Când după timpul hotărât de Dumnezeu cu privire la împlinirea unei făgăduințe a lui față de noi, vedem lucrurile neschimbate, Înseamnă că Harul Său e la lucru ca să ne învețe adevărata credință care trece dincolo de anumite hotare fixate dinainte. De-abia de aici încolo este credința pe care o vrea Dumnezeu din partea noastră. De la data fixată și până la împlinirea făgăduinței, nu e un timp prea lung. Pentru Zaharia au fost numai 8 zile. Primul cuvânt pe care l-a scri spus Scriin Zaharia a fost Harul Lui Dumnezeu. Ioan înseamnă un dar bogat al Harului Lui Dumnezeu. Să fim muți când vine necredința sau alte gânduri străine de Dumnezeu și primul cuvânt pe care îl rostim după muțenie să fie harul. Se poate spune și așa, când rostești harul lui Dumnezeu, ți se dezleagă limba. Într-adevăr, noi suntem ce suntem numai prin har. Când vorbim cu adevărat despre har, toți cei de pe lângă noi se minunează. Zaharia a scris când numele lui este Ioan și toți s-au minunat. În toată ființa noastră să avem scris Harul lui Dumnezeu și pe Domnul Harului, ca să fim o pricină de uimire și de îndemn pentru păcătoși și o pricină de slavă pentru Dumnezeu. Amin. Iubiți ascultători, încheiem și aici programul lecțiunii noastre, dar programul de slăvire a lui Dumnezeu nu s-a încheiat, nu se încheie cât pământul și cât e veșnicia. În continuare vă lăsăm să ascultați un cântec care dorim să vă umple inimile de bucurie și de slavă la numele și adresa Marelui Dumnezeu veșnic. Amin. Aleluia,